السلام عليك يا, يا رسول الله قام الوجين بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجَالُ اللَّاتِ الْهِيَهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ Lijajzijahumullahu ahsana ma aminu wa jazidahum min fadlih. Wallahu jarzuku man jashau bi gajri hisab. Sad Allah. U ime Allaha semilosnog samilosnog. U džamijama koje se volio njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime. Vale njega ujutro i naveće. Ljudi koji je kupovina i prodaja ne ometaju od Allaha da spomnju, ne da Allaha spomnju i koji molitvu obavljaju i milostinu udeljuju i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im odobrotije svoje i više dao, a Allah daje kome hoće bez razčuna. Istina reka Allah. Ja u vila šetao i radim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wakafa والصلاه والسلام على ومن وافاه ووفى fala dragom gospodara na njegovim neizmjernim blagodatima volimo dragom gospodara da nas sačuva od toga da mi drugima zulum nepravdu činima ili da se nama zulum nepravda čini volimo gospodara da nas sačuva da mi poniženi ne budemo ili da mi nekome poniženje ne nanesemo Molimo gospodara da nas sačuva od toga da mi ne budemo neznalice i da nas počasti i da ničije neznanje se na nas ne prelijamirano. Salavat selam njegovom ebiljeniku Muhammedu, častnoj, plementoj, porod, cvrlima, shabima. Molimo gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu i da nas on iz milosti njegove sačuva vatre i svakoga djela koje vatre približava. Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam čitajući ga iz sahiha imama Buhari na samom početku bih vas zamolio da se sjetimo dobom ili fatihom imama Buhari u hadisku zbjerku čitamo prije nego što uđujemo u sami hadis Božej poslanika sallallahu alaihi wasallam koji smo za danas odabrao to je otprilike pet verzija ali pet različitih predanja jedno te istog hadisa prijenog što uđemo taj hadis samo da se osvrnemo na ono što bi čovjek stalno trebao imati na umu ulema nas uči da je čovjek između tri dana kaže dana kojeg ima i on je glavni dar koji mu je gospodar dao bez vremena ne možeš ostvartni iman i kaže uglavniji kapital vjernika i vjernice je vrijeme kojim je gospodar da imaš dan koji ti je dat za tebe je dan koji se zove izgubljeni dan koji kad bi sve na dunjalupu imao ne možeš povratiti ne taj dan nego jedan trenutak tog dana nazad i kaže ima dan koji ispred tebe koji ne možeš samome sebi garantovati isto tako kad bi imao sve na svijetu i zato je najljepša definicija vjernika i vjernice koju nam je ulema Lema dala jeste kaže on i ona su, kaže, sin i kći svoga vremena ono vrijeme koje im je dato ono što im je gospodar povjerio i svaki ovaj uzdah koji izađe je jedan dar gospodar jer mi znamo mnoge ljude dojučje su sa nama bili danas i nije i zato bilo koja promjena u društvu, bilo bilo šta da se dešava. Čovjeka treba podsjećati na učinjenicu, da imaš tri dana. Dan koji ti Allah dao, evo u ovom trenutku, imaš ga i koji ćeš ga evo do kraja koristiti. Dan koji je prije, koji ne možeš nikako povratiti i dan koji je poslije, koji kad bi sve na dunjaluku imao, ne možeš samome sebi garantovati. I jedan veliki muslimanski učenjak je nedavno govorio i prelijepo je predavanje bilo ovaj Tarih Ramada i kaže jednu rečencu tako me je doimila kaže reci mi kako doživljavaš svoju prolaznost reću ti kako živiš reci mi kako doživljavaš sebe svoju prolaznost činjencu da ćeš jednog trenutka biti reci mi kako ti to doživljavaš ja treć ti reći kakav si draga braćo i sestre nije čudan da u Kur'an i Kerimu dvije sure, dvije sure govore o vremenu. Sura Asr koju znamo i Sura Dehr ili Insan. Sura Asr vrijeme, zaista je svaki čovjek na gubitku, osim oni koji vjeruju u dobra djelačine, jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. iz druga Sura Dehr koja nosi drugo ime, nosi ime i Insan, čovjek. I zanimljivo je da u jednom hadisi kuci gospodar kaže I to je nešto što moramo pasiti, jer ja, u ovom uvodu bih vas molio da obratite pažnju, jer to je dan koji mi živimo. Ka kaže gospodar, Urdin ibn Adem, uznemira vam je čovjek, je sugbud dehr, vrijeđa vrijeme. O ene dehr. Kaže gospodar, ja sam vrijeme. Vijedi el Kod mene je sva odredba. I kako će vrijeme biti? Oće li biti sunčano ili će biti oblačno? Kad čovjek kaže da nas gospodar od toga sačuva, a često se zna da je to, ružno je vrijeme. Ti na taj način izražavaš nezadovoljstvo onim što je dragi gospodar odredi. Zbog toga bih vas i sebi i vas podstako da razmišljam ova tri dana. I u tri dana je nešto što se zove uspjeh. Stvarni uspjeh je da slijediš ono što nam je gospodar kazao da je dobro za nas i ako Bog da bi bićeš spašen na budućem svijetu. Nažalost, mnogo je ljudi koji u ovom danu koji im je dat zaboravio da je najveći dar, nakon dara vremena, dara života, dar vjeri. Da te gospodar počastio, da je tvoje i moje srce za njega vezano. E u tom drugom daru, daru vjeri, dar vremena, dar vjeri, ima i treći dar. Dar druga, prijatelj. Jer ako nemaš onoga, ako će te podržati u tome da Allahu na seždi budiš, samo je pitanje vremena kad će te šetan svojim putima odvesti. Dar postojanja dar vremena, dar vjerovanja i dar druga. Kom je Allah dželešanu dao oba tri dara zaista mu je dato veliko dobro. Mi nastavljamo se društva hadisima Rasulullah. Dosmo do 449. do 339. hadisa u Sahihu Imama Buhari. Babut teyemmum lil wajhi wal kafin, poklan teyemmum licu i rukama. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذرن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال عمار بذلك وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناه من فيه ثم مسح وجهه وكفه بنينام حجاج ود شعبة ود حكما ود ذرة ود سعيد بن Hazreti Abdulrahman ibn Abze od Amara radijallahu anhu, to smo prošli put spominjali. Ovaj hadis, vi se sjećate, to je ovaj prošli hadis kad je Hazreti Amar, i Hazreti Omer su bili na na putu. Pa je Hazreti Amar bio neč bio džunupi, nije bilo vode da se da se okupa. I onda je Hazreti Amar razmišljao o tejemu i rekao je, znate kako se tejemu uzima? ruke i lice, i on je mislio, s obzirom da sam sam nečest jač se fino uvaljati u prašinu. I došao je i uvaljao se u prašinu, i onda su so došli kod Bože poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji im je rekao, bo dovoljno je bilo da si potrao svoje lice i svoje svoje ruke. Također, od nadra akhverena šobu an il hakem, kala samijetu, dherren, jakur, an ibn Abdirrahman, ibn Ebza, kala il hakem, kad samijetuhu min ibn Abdirrahman, an jebihi, kala, kala amal, također drugi se senad ovog ahadisa koji nam govori da je na više mjesta i više prilika zanimljivo je to suhanallah čovjek na upadnijem jedan naš velikan Allah mu rahmetile preselio je ovako kako je Amaris pričao šta mu se desilo kako on mislio da treba sav da se umota u prašinu, sad imate više više predanja, više ljudi vam to prenosi ovde imate od šube od hakema, od zara, od ibn abdurrahmana ibn abzi, od hakema da je čuo isto što je Amar priča i sad su Harallah naupadnem kako neki veliki ljudi vidi se na više prilika, a on to ispričao Hazreti Amar, pa jedne prilike jednim ljudima druge prilike drugim ljudima i kaže taj naš velikan, presali Allah rahmetile bio je mu jezinu, jednoj od džamija ovdje sarajevski imao je prelijev glas, Allah rahmetile velika mu žena za bil. i ovaj, pričaju mi ljudi koji su bili, kaže, bio u Turskoj i kaže znao je lijepo i turski jezik i kaže rekli mu da prouči turski mevlud onaj i on je učio turski mevludi lijep glasima. imaj ali ono znate kako učači opće ovako drže međutim Allah mu rahmetila on je ovako držao i kaže uči ali prelijepo plaću ljudi mislim na turskom jeziku ne turči znači izan neko nama dođe neki jel ne bošnjak počne na našem bosanskom jeziku govori ili pričati ili nešto I nekoj lahi učiti, ili kasi idu. Njima drago suza. Kad se završilo, oni učači prišli njemu i kažu sve ovo izvanredno, samo da te pitam nešto, bogat je to neki novi fazon, kaže. Vako što učiš, kaže, Jok. kaže. Nova mi proteza, pa ispada, kaže. Lak. Pa je drživ, kaže, da mi ne bi ispala. Isto tako, isto tako, Hazreti Amar kaže, evo drugi sened, znači, potpuno drugi niz, potpuno drugi kontekst, gdje imate situaciju da... Druga osoba kaže I ja sam čuo kad jamar pričao umjesto da u ono temu muzmi ruke i, i, i lice ja pomislim neč sam odea da se malo vrtim u praši <laughs> Isto tako i treći je san identičan hadesana قال حدثنا شعبان الحكم عن زني عن ابن عبد الرحمن ابن ابذ عن ابي انه kaže ja sam kaže ovaj radija, otišao sam kod Hazreti Omera kad mu je Amar to ispričao. Jer su Hazreti Omer i Amar radijallahu anhu zajedno bili na tom putovanju. Kaže, bili smo jedne prilike u vojnom pohodu. Zajedno ja i Hazreti Omer, pa sjećaš li se Omere i uakale tefele fihima, pa kaže, pa je puhnuo svoje ruke. Ovdje imate jedan detalj koji bih volio da imate na umu. Osnova za tejemom je da je to zamjena, zamjena za abdest. jednako kako je zamjena za gusul kada čovjek nema vode da, da se, da se ona okupa, ja bi vas zamolio samo malo učite da naše vraćate na ostalo da, samo još malo se pomjerite, da ne stoji nezgodni e, me čutim ono što je, što je u hadismu Resulullah s.a.v. potvrđeno jeste da je to zamjena koja se vrlo lahko uzima dakle potpuno je dovoljno da je jedan put čovjek svoje šake i svoje lice svoje lice potari kod nas hanefija jer je to na neki način zamjena za, za abdest mi potjerimo do do lakata međutim ono što se u hadisu u većini hadisa govori čak i ovojdbo tako da je kod nas hanefija se malo to da kažemo proširilo zbog toga iz, iz predostrožnost međutim ono što je zanimljivo jeste da ova zamjena je zamjena čovjeku vjerniku u svakoj situaciji kad ima ono što Nalaže je da, da se čovjek ne može abdistiti, imaš problem, ne možeš doći do vode, čak nekada Ulema, i to je prelijepa stvar, govori o onom što se zove monopol i kaže nekada se može desiti, dobro nema se to jer mi imamo firmu koja se zove vodovod i kanalizacija, da neko ima monopol nad vodom, kaže Ulema ukoliko te tjeraju da platiš vodu, više je nego što voda košta, imaš pravo kaže da uzmiješ tejemu, a oni Zašto? Zato štoš što mi flašu vode mi naplačiva deset maraka? Odakle je to. razumijete? Dakle, zamjena koja dolazi u svim onim situacijama kada, kada treba čovjeku da da uzme abdestan i u prilici. Također, jednako tako, spominjali smo kada je čovjek neče ustane džunup, nije u prilici da se okupa. Ima situaciju da je hladno, vrijeme hladno. I čak imate onaj ashab, spominjali smo, kojeg, na kojeg su se žali, kaže, Boži poslanjiče, ovaj nam je tvoj jel komadant kojeg se nam odredio, klanjao kao čunu, šta ustao ujutru i nije bilo, bilo hladno, kaže i on je uzao tajemom i klanjio njima kao ima. I kaže, kad je pitao ga Resulullah šta se to uradio, kaže, za nije gospodar u Kur'anu rekao, vola taktu lujem fusepom, nemojte sami sebi ubijati. Kaže, Resulullah, sallallahu alaihi vissalem, se samo nasmijao. Zašto? Zato što on je tako razumio. Hladno je, ako se okupam, razboljuću se, ja ću Zbog toga, Jedan od kuranskih hajeta koji bi vas zamolio da zapamtite. Kad god imate dilemu, imate nekada dileme koje je tako jednostavno. Imao sam situaciju da ljudi govore pa kaže ima hadis u Buhari, ima hadis u muslim, Nešto što bi bilo teško muslimanima da radi u ovom našem vremenu. Kad završi, a kaže moćeš da ti dadim jedan hadis iz Buhari i Muslima koji će ti to riješiti. Znači prenose ga i Buharija i Muslim. Kaže koji? Taj hadis ide ovako. Nikada Božji poslanik salallahu alihi vselem ne bi birao između dvije stvari, a da ne bi odabro lakšu, izuzeva koji grije. I to vjernika treba, treba od zašto, jer je to i kuranski ajet koji sam da ponesijete večera sa sobom. Braćo i sestre, gospodar kaže Yuridullahu bikum uljusr, Allah hoće da vam olakše. Ima u drugom ajetu kaže Yuridullahu ejju hafifankum, Allah hoće da vam olakše. I kad god imate situaciju da vam se uvjeri, Nameće je neka priča za koju vi, kako mi to kolokvijalno kažemo, a ščare vidiš da je te red. Upitaj se da li je to, da li je to takav propis. I neka znaju oni koji ljudima naređuju da je od uvjeta naređivanja dobra i odračanja od zla, da ono zlo od kojeg odračaš bude zlo među svom ulemom i ono dobro koje naređuješ mora biti dobro kod sviju. Ne možeš uzimati neke aspekte vjere i onda ljudima govoriti ovo ako ne uradite griješnost, ovo ako ne učinite griješnost. Gledajte, tejemum vam je najbolji primjer za to. Kada učimo Kur'an i kada dođemo do mjesta gdje gospodar govori o namazu, ne može insan da ne zaustavi se i ne pročita kur'anski ajed. Eki mi salateli dikri, obavi namaz kako bi se mene sjetio. Namaz je sjećanje na gospodara. Suština namaza je da se njega sjetiš. Ako ne možeš uzijet abdest, možeš uzijet tejemum. Ako ne možeš planet stojeći, možeš planet sjedeći. Ako ne možeš sjedeći, možeš ležeći. Ako ne možeš ležeći, možeš i šaretom kako god samo gospodara seset. I najvidi dokaze upravo te je kao zamjena za abdest, koji bi da smo formalisti trebalo, kako će kaže bez abdesta. Izbog toga imate i mama Abu Hanifsu pitali kaže šta kažeš o čovjeku koji prezire hak Obavlja salat, obavlja salat kaže bez, bez abdesta. I voli smutni. Fitnu. kaže šta kažeš za tog čovjeka? Kaže imam Abu Hanife, kaže to istinski vjernik. Nesredi hak, obavlja salat bez avtesa i kaže voli fitnu, voli smut. Kažu njemu, kaže kako misliš da je to istinski vjernik? kaže imam Ebu Hanife, što se tiče prvog, prezire istina. Subhanallah kaže, svaki čovjek, bez obzira koliko je vjernik i vjernica, prezire smrta, smrt je istina. Čak ima hadis gdje gospodar kaže, ni u čemu se ne kolebam onoliko koliko se kolebam da uzmem dušu vjernika, jer neću da mu učinim ono što on prezire. U hadise kaže. Kaže, obavlja salat bez abdestina. što bi to bilo? Salat salam na poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Kada doneseš salavat na njega, treba li ti abdest? Ne treba. Znači, prezire hak, to je smrt. Klanja, odnosno salat, donosi bez bez abdesta. Kaže, šta je to? To je kada donese salavat na poslanika. I posljednje, kaže, voli fitnu, voli smutnu. Kaže gospodaru u Kur'an kerimu, inama emu'alukum wa euladukum fitne. Kaže, zaista su emualukum vaši imeci, u euladukum i vaše potomstvo. Smutnja vam. Zašto? Jer čovjek može ne do Bogu činiti neposluh zbog njih. I kaže, zaista su i tako da je to razumijevanje vjere nešto čemu trebamo zaista svići. Jedan od problema muslimana danas jeste što je mnogo informacije. Mnogo je detalja koji mi poznajemo u vjeru. Međutim, dali te informacije najprije pravilno razumijemo, još jednu stvar, bitniju od toga, koja dolazi na kraju kao kruna toga, ako smo dobili informaciju, ako smo je pravilno razumijeli, jesmo li ni, braćo i sestre, oni koji to primjenjuju? Danas, izazov naše generacije da prestanemo biti univerzalci. Imamo problem. Reci mi, čime se baviš? Puno je ljudi muslimana koji rješavaju političku situaciju Bošnjaka. U isto vrijeme žele da ostaju firmu gdje će oposliti 500 ljudi, I uspult ako im bude da napišu jedno pet knjiga iz temeljnih islamskih znanosti. To ne može tako. Nikada kroz povijest muslimansku nije bilo takvih ljudi. Svaki musliman i muslimanka su govorili čime se bavim. Ja se bavim tim i tim. To je ono što ja želim da pomognem umetu. To je ono što ja želim da doprinesem umetu. I vjerujte mi dokle le god se ne vratimo. Pravilno razumijevanju vjere. Da ima onaj aspekt gdje želim ja da dadnjem svoj doprinos. Bez toga imamo problem. I danas, na zapadu, kada se ljudi bavio sa puno stvari, kaže, kaže pretan ko se mažiš. Znači, u puno stvari. Mi, muslimani, muslimanke, danas, naša generacija, za razliku od nekih ranijih generacija, imamo, hvala dragom gospodaru, slobodu. Imamo priliku da se bavimo svime i svači. Imamo, hvala Bogu, priliku da se obrazujemo. Nekada to nije bilo lahko, nije bilo prilike. Danas, alhamdulillah, muslimani imaju to priliku. Dal li ćemo iskoristiti priliku, ne donasi. I ovdje hoću da ovaj detalj iz života Amara ibn Asira. A Hazreti Amar, koji prenoslac ovog hadisa koji je ispričao kako se valja u prašinu, i kada gledate njegov život, u vrijeme Hazreti Ali je radjala on i Moavije gdje je vlast oko vlasti je. Hazreti alija bio u pravu, Hazreti Moavija nije bio. Ashabi Resulullah, ali oko vlasti je bil. bilo. Bila je Ashaba Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ve velika većina su bila na strani Hazreti Ali. Znate zbog čega? Zato što je Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ovog, oca i majku su ubili mušljici, mnogoborsljici. Rekao je Hazreti Amaru, Amare, Ubićete, ubićete skupina muslimana koja je pogrišila. Ubićete Amare skupina koja je pogrišila. I znali su kad je Hazreti Amar bio sa Alijom radijallahu anhu koja je skupina je uprava. Da je onaj koji je sa Hazreti Alijom da je on uprava. I to je jedna od muđiza Bože i poslanika u hadisima. Kaže Amare i zaista se tako desilo. Hazreti Amar je preselio u borbi muslimana između sebi. Jubla ga je skupina koja je pogriješna. Draga braćo i sestre, učenjem Kur'ana, kada učiš Kur'an, najićeš na kur'anske hajde, koji isto kao, su, kako je zreti omer je na dženaz Resulullah, rekao, kada je Resulullah preselio, ja nisam mogao, kaže, vjerova da se to deslo, dok nije izašo Ebu Bekr i nije proučio kur'anske riječi. Vama Muhammedun illa Resuluh. Muhammed je samo poslanik i prije njega je bilo poslanika. E imate u kutile, kaže, ako bi Muhammed a.s. preselio ili ubijen bio, zar ste se vi vratili starim putevima? Kaže Hazreti Omer, koji taj ajed zna napamin, kaže, tako mi Allah, ako da prvi put taj ajed? E zato, kada ču, slušate kur'anski ajed, Wa Ako se dvije skupine mumina, kaže gospodar, i jedna je na drugu oružem krenu. Fa aslihu za tebe inih. Fa aslihu Kaže, vi ih pomirte. Može se desiti. I nemojte da nam to bude čudno. Nemojte da nam fali razumijevanje stvarnosti. Nemojte da budemo isključili. Hvala dragom gospodaru, pa nam je dao smjernice. Da možemo razumijevati stvarnost. Da se može desiti. Da čak između mumina Između onih koji vjeruju u gospodare da dođe do sukova, da dođe do razilaženja u mišljenju. I šta je zadača, šta bi trebala biti zadača svi u nas? Pomirte. I zato u predajama se kaže, time ću završ da ne dudim, onaj ko presali u nastojanju da pomiri dva insana, zamisli Allah te počasti, pomiriš dva brata koja se počela svađa toko imetka. Zamisli Allah te počasti da muža i ženu koji su, između kojih su počeli problem ti pomiriš svojim zalaganjem, svojim trudom. Kaže se u predajama ona je popreselio to u tome preselio je kao šahin. Zašto? Zato što je to na čemu počiva ovaj svijet. Počiva na prevednosti i uspostavljanju reda. Šta šetan hoće? Šetan hoće nepravdu među ljudima i hoće poremećene odnose. Kogod popravlja odnose znaj da je na istinu. Pogod odnos je da se treba zapitati na čemu je. Mi nećemo govoriti, neko on samog sebe definiše. Zbog toga, draga vraća, ja bih vas zamolio kako nas ulema uči. Kada ima teške situacije, a danas umet prolazi i kroz tešku situaciju, ona se možda i ne vidi toliko. Nasečni učite gospodaru dovolj, da popravi naše stanje. Jer gledajte, nikada muslimani do trenutka nisu imali Ono što su mogli da imaju, zadnja stoljeća dva, nikada, Zadnje, zadnja dva stoljeća su nas, obilježile su nas problemi. Sad, hvala Allah, ukrenule neke stvari bolje I vidiš opet problemi među muslima. Zbog toga vas molim, kad ste na seždju, kad padnete gospodaru na seždju, recite, gospodaru popravi stanje umeta. Uči tu dobu, jer ti i ja smo od umeta. Ako učiš dovu gospodaru, da popravi stanje umeta, a ti si od umeta, kao da učiš dovu, kao da učiš dovu gospodaru da tvoje stanje popravi. Gospodaru, pomiri muslimane. Pomiri muslimane. Nemoj da se između njih dešavaju svađe, između njih da se dešavaju probleme. To je nešto što je naša obaveza. Minimalna obaveza koju imamo jeste da učimo tu dovu. Zašto? Jer kada učiš to, znaj da dio te dovije se sigurno odnosi na tebe. Sigurno, ako Bog da dio te dovije će Tebe će dotaći taj dio dobe. Z ima vjetra koji će tebe dotaći dobra zato što učiš dovu za umet Muhameda s.a. Generalno bih vas zamolio u ovim danima u ovim, učite dovu da gospodar popravi stanje umeta. Meni je drago kad sam prošli put vidio šta ste napravili sa hranom kako smo i ove godine hvala gospodaru. Prošle 2013. pet tona hrane je odavde prešlo u narodnu kuhinju. Prošle godine odnosno pretprošle, od 2011, 2012, 2013. Gledaj, ovaj tabački mešći, nije on 20 za 20. Ovo mali objekt. al što je, kad razmišljaš, što je učinilo ljude da iznesu ta emanet, da napravi taj rezultat, povjerenje koje jedne u druge imaju. Muslimani, pogotovo mi ovdje u Bosni, koji smo na vjetrometinu, mi moramo vrat gledajte, stav, imaš abtest, imaš da jemu ima ljudi koji klaniju bajram i džumu. dobro, jesi ga ikati iza ruku odlo pa da klanja s tobom u džami. a to su naši ljudi povjerenje, moramo i morate, ne samo, draga braća i sestre vrati povjerenje jedni u druge morate vrati povjerenje i u sebe da mi, alhamdulillah, možemo mnoge stvari urati jer šetan će na sudnjem danu kazati felat alu moni u alu kaže, nemojte mene kriviti nego krivite sebi imali smo priliku Je li je iskoristili, a ja ne znam. Na nama je da iskoristim. Pogotovo mi ovdje u dubost. Na vojet prometim. Ve je ponos bilo. Hvala gospodaru i kažem, to je dobro djelo i naših kraičnika. Od njih smo vidjeli, onaj oni su počeli skupljati hram, pa imi rekli: "Hajde u tabačkom, da ne bude samo došli na predavanje, čuli jedan hadis." Evo, kad je sultan učio ovaj uranski ajat, ja hoć pogotovo vama koji ako Bog da nista se još ženou ni učite puno. Kur'anski ajed. Allah obskrbljuje koga hoće bez polaganja računa. Allaho, u Allahu jerzu u meješavu bihajri hisad. Učite taj kur'anski ajed. Onako kako je mene i tebe gospodar obskrbio, da dođemo na ovom mjesto, da ponesim sa sobom kilu riže, litar ulja, kilu šećera, da ponesim kilo brašna. Tako kako si me gospodar počastio tim, molim te, otvori mi vrata svoje obskrbi. I obskrbi imanski. Najprije vjeri, čvrste vjere u nje toga nam najviše nedostaje. I sada kada gledate našu situaciju, draga braće, dragi sestre, udaljimo se, udaljimo se od optuživanja, prekinimo optuživati jedni drugi, dajte da se bavimo, muslimani muslimanka, koji ti ne može reći odma čime se bavim u životu, dobro bi se trebao oni ili ona preispitati šta ja radim ovdje. Čima Radim to i to, time se bavim, da li da više uradim, to je ono što se, molim vas, nemojte, nemojte da mi pobjegnemo u ono Udališ se od svoje stvarnosti, zaboraviš gdje. Ja, alhamdulillah, sahbabima se bavim siročadima, jer znam da je Resulullah rekao ja i onaj ko vodi računa je jetinu, bit ćemo kova dva prsta. Drugi će kazat, ja se bavim, dajem instrukcije djeci koju treba. Ja, alhamdulillah, imam dobar posao, dajem redovnu sadaku. Ja, bez obzira šta čovjek radi, ne mojmo samo dozvoliti da mi nemamo svoju ulogu u umetu Muhameda s.a. Najveći problem danas jeste kako je tu Ulema govorila, što se mnogo priča, mnogo se govori, a malo se radi. Hvala Allahu, mi smo pokazali u prošloj godini svi zajedno, da možemo i uraditi i da možemo ispričati neku priču koja je pozitivna. I evo, dolazi, dolazi mjesec Resulullaha, njegovog rođenja. Ni sa čim boljim nismo mogli ući u taj mjesec, doli one sadake redovne koju smo davali. A da, za nije Boži poslanik, salallahu alijusalem, rekao, zaista ne ljeruje, ona je ko zanoči sito, a kom se ogleda. mi ulazimo u njegov mjesec. Dali smo, okreni se, okreni se, gledaj ako hoćeš Gregoria Skopočski jevreskog god. Gledaj koliko si mjeseci živio onako kako Tira Sulah sallallahu alaihi ve sellem kaže da treba živjeti. Koliko? Koliko se puta postavio kako ti on kaže, tako se postavi, tako uradi. I onda mi kažemo kako jedan kaže mjesec Rasulullah sallallahu alaihi ve Dokle god moj i tvoj život, ne bude pripao uzvišenom Allah Na način na koji nas je naučio Resulullah s.a.v. Imamo problem. Ostaće praznina u nama i mi je svi osjećamo. Svi osjećamo kako ti je nekada toliko od sadu njaluk stisne. Toliko ti je teško. Toliko... Zašto? Zato što je Allah taj koji stvara zadovoljstvo u ovom i tvom srcu. U tome je problem. i to ne razumijem To je isto oko sitost. Sješćeš, ješćeš rižu i pit vodu i biti sretan i zadovoljan kod da jedeš najbolju hranu. A nekada ćeš jes najbolju hranu, osjećaš kao da ništa u sebi ne stavljaš. Jer Allah daje im sanu zadovoljstvo u njegovom srcu. Jedan od načina da to postignemo, vraćuje sestre, jeste da činimo dobro. Nemojmo upasti u zam Da naši jezdci o kojemo od muslimana i od nemuslimana loše priče. Mi ako kritikujemo, kritikujemo pojavu. Pa ko se pronađe prozva. U je problem, nije u meni i u tebi. A kada imenuješ čovjeka, onda si pomogu šeitanu protiv njega. U ovom je vremenu je malo oni koji su istinski muslimi oni koji popravljaju stanje. Ja ću završat kuranski majeto. Imajte ga na um Hvala Allah, u ovu ovdje u Trebačkom je jedna mala priča. Ovi 10, 50, stotinjak nas koji se vrtimo tu. Kad dođe Hafiz Amar, kad dođe Hafiz Abdulaziz, na Seji Defendija, kad dođe bilo kog, kad dođe sultak, Kad god će bilo kod vas ovdje i kad se družite zapamtite da nas nasuta me mora od Kur'anski ajat: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ" Zaista tvoj gospodar neće uništiti stanovnike jednog mjesta niti će da da im se nešto desi dokle god među njima ima onih koji popravljaju stanje. To nam mora bit namira i to na mora biti nije Nije da mi popravljamo stanje. Pa kad ti je teško, kad se stisne zbog onoga što tvoj narod radi. Sjeti se samo sure i asin. I ono ko je njegov narod ubio. Ubio ga narod. Mi si učimo tu suru. Ubio ga njegov narod. Kaže on nakon što su ga ubili. Kaže kod gospodara kad je dobio ono što je dobio. Ale ja lejite to mi ja le mu. Kaže da Bog do moj narod zna. Oni ga ubili, oni priželjuje da su Bog na pravom putu. E to je nešto... To su one srca kojima trebamo ići. To su one duše sa kojima se trebamo ukrasiti. Ja bih zamolio vas, draga braćo i sestre, nastojimo pogotovo ovim danima, kada hvala gospodaru, kratki su dani, pa se lahko može opostiti. Duge su noći, pa se može klanjati dva rekiata, dvanest rekiata, noćnog namaza, koliko insan može, dva rekjata dva rekiata. Ne bi li gospodar dao da se naše stanje popravi? Malo je, malo je, kako to lijepo o kaže, Malo u čemu ustraješ, bolje je od mnogo o čemu priđaš. Jer je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: "Zaista, Allahu najdraže djelo ono u kojem se ustraje." Ja molim gospodara da u svim našim dobrim djelima ustrejemo. Amin. Eûzubillahi minash Gospodar, naš počasti nasa, nemoj nas pomisliti. Gospodar, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Amen. Najvećim te imenom molimo dženet svako dijelo koje približava dženet. Amen. Gospodar, sačuvaj nas vatri svakoga dijela koje vatri približava. Amen. Gospodar, počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Uh -huh. Gospodar, molimo te, podari studentima našima, uspija. Uh -huh. Gospodar, podari nas svima da budemo dika Tvoga miljenika. Uh -huh. Gospodar, počasti nas na naše ruke, radi za dobrobit svih ljudi. Uh -huh. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Uh -huh. Najvećim timenom molimo počasti nas dženetom i svakim delom koji približava dženetu. Uh -huh. Gospodar, smiluj se nama i roditeljima našim. Uh -huh. Gospodar, smiluj se prisutnim i odsutnim robovima Tvojim. Uh -huh. Gospodar, počasti nas da se iskreno u ime tvoje Gospodar, sačuvaj nas od interesija Gospodar, počasti nas častnim društvom i plemenitim društvom Gospodar, zaštiti nas od lošega društva Subhani rabike rabbe izatema, isfunu, issalamu alam muslim, alhamdulillah, rabbala alamina alfadih Assalamu alaikum Ya Rasul Allah